Zaharia 14. Iată vine ziua Domnului, când toate perazile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile baljocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăverșire din cetate ci Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestui neamuri cum s-a luptat în ziua bătăliei. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor care este în fața Ierusalimului spre sărit.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 Căci valea dintre munți se va întinde până la acel și veți fugi cum ați fugit de cu cutremurile de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Și atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu și toți ființi împreună cu el. În ziua aceea nu va mai fi lumina, stelele strălucitoare se vor ascunde. Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina. În ziua aceea vor izvărâ ape vii din Ierusalim și vor curge jumătate pe mare de răsărit, jumătate pe mare de apus, așa va fi și vara și iarna.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 Le va putrezi carmea stând încă în picioare, le vor putrezi ochiul în găurile lor și le va putea limba în gură. În ziua aceea, Domnul va trimite o mare învălmășală în ei, unul va apuca mâna altuia și vor ridica mâna unii asupra altora. Iuda va lupta și el în Ierusalim și vor strânge bogățiile tuturor neamurilor de prin pe jur, aurul, argintul și haine foarte multe. Aceeași oergie va lovi caii, caterii, camidele, măgarii și toate vitele care vor fi în taberele acelea. Toți cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite în Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului domnul oștierilor și să prăznuiască sărbătoarea corturilor.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 Aceasta va fi pedepsa Egiptului și pedepsa tuturor neamurilor care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. În ziua aceea va sta scris până și pe zurgălăii cailor, Sfințiți Domnului! Și oalele din casa Domnului vor fi ca potirile de jerfă înaintea altarului. Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi închinată Domnului oștirilor. Toți cei ce vor aduce jerfe vor veni și se vor sluji de ele ca să-și fierbă carnea și nu vor mai fi canăniți în casa Domnului oștirilor în ziua aceea.